Чекати довелось, як здалось дазі ціловічність. Їй захотілося встати й такти геть звідси, але куди? Нарешті, наче здалений, почула голос. Доброго дня, Олександр Івановичу. Лапін, помічник чегового боцака. Вибачте, що турбую, але тут одна громадянка запевняє, що ви добре знали її батька. Працювали разом. Його звали Снігурець Роман Васильович. Начебто до війни працювали заступником наркома харчової промисловості. Як її звати Любов. «Мене звати Даздраперма», – поспішно сказала Даза. «Що?» – він прикрив рукою трубку. «Як ви сказали?» «Скажіть, що мене звати Даза», – випалила вона. «Прошу вибачення, помічник чергового трубку. Ця жіночка каже, що її насправді звати Даза. Ім'я нібито таке…» «Так, добре, до побачення». І донався вже потеплілим голосом. «Ви член партії?» Ні. Тоді ось що. Олександр Іванович усе одно вас прийме. Їдьте, будь ласка, в бюро перепусток. Це в будинку через дорогу. Там вам випишуть перепустку за вашим паспортом. З перепусткою повернете сюди. Скажете в бюро, що перепустку для вас замовив сам товариш Терентів. Я зараз позвоню в бюро. Прид'явите перепустку милиціонерві при вході. Бажаю успіху. Вона подякувала і пішла виписувати перепустку. Повернулась. Ще її перевірили на поверсі, де знаходиться кабінет товариша Терентіва. Ще було чекання у просторі приймальні, де вона почувалася маленькою, вдвічі меншою і І нарешті слова жінки років 50 з волоссям, зав'язаним у вузлик на голові. Тепер визайдіть, Олександр Іванович чекає. Олександр Іванович Терентєв виявився огрядним, масивним чоловіком у сірому, блискучому костюмі. Він вийшов за також масивного столу на назустріч. Подивився пильно і раптом обняв, пригорнув. Даза, дазочка, виросла, справжня красуня. Потім була пам'ятна розмова за меншим столиком у кутку кабінету, за чаєм, який принесла секретарка, з печивом, що тануло в роті. Ода розповідала про перебування дит будинку, про воєнні поневіряння, про те, як побоялась вертатись в той будинок, про повоєнну долю. Вирішила нічого не приховувати, окрім того, чиєю донькою була дівчинка, яку вона удочерила. Олександр Іванович слухав, не перебиваючи. Потім вона почула слова колишнього друга її тата, після того, як розповіла про свої поневіряння. Роман був справжнім більшовиком, дуже мілим організатором. Та тоді час був такий, що ліс рубали і тріски летіли, дуже летіли. Мене теж, ледве не зачепило. Що поробиш? Чим я можу допомогти? Даза сказала, що насамперед вона хотіла б отримати довідки про реабілітацію тата, якщо його реабілітовано – і дізнатись про долю мами, і змінити ім'я та прізвище, усе як було повернути, стати даздрапермою Романівною Снігурець. «Так-так», – сказав Теренті, – «звичайно, я тебе розумію, і все зроблю для доньки мого друга». Він подивився на Дазу, наче щось зважував, тоді промовив, як про вже вирішене. «Зробимо ось як. Ти повертаєшся туди, де живеш, у те своє селище, звільняєшся з роботи і виписуєшся». «Виникнуть труднощі, допоможемо. Приїжджаєш з донькою до Києва. Не дивуйся, довірся мені. Ти мені віриш?» «Так», – тихо сказала Даза. «От і добре. Ти повинен жити там, де жила колись, у Києві. Я тобі дам номер мого прямого службового телефону. Нікому його не показую. Коли приїдеш до Києва, подзвони. Якщо я буду відряджені чи ще щось, назвеш своє теперішнє ім'я секретарці». Він швидко щось написав і простяг папірець даті. Зверху мій телефон, унизу приймальні. На той час тебе чекатиме кімната в гуртожитку. Якому, я чи моя секретарка, тобі скажемо? Поселишся там, пропишешся. А далі я потурбуюсь, щоб ти без перешкод у прискореному темпі пройшла процедуру зміни імені і прізвища. Гадаю, прізвище доньки теж захочеш поміняти. Так. Що ж, це природно, сказав другий батько. Це природно. Коли ти знову станеш до у Снігурець за документами, подаси заяву у прокуратуру. Я знаю, що твій батько, як і мати, є в списках на реабілітацію, ну, а потім я потурбую, щоб тобі, як дочці визначного радянського працівника, дали позачергову квартиру за місцем проживання, тобто в Києві. Напевне, ту колишню вашу квартиру повернути не пощастить, а ось зробити так, щоб ти отримала хоча б однокімнатну квартиру, я, гадаю, зможу. – Дякую, – сказала Даза, у якої зволожились очі. – Олександр Іванович, – дядьку Сашко. – Нічого-нічого. – нічого нічого Терентів поклав свою руку на її, легенько погладив. «Я в боргу перед тобою і перед Романом. Я – мій обов'язок допомогти доньці мого друга». Даза виходила з величезного будинку ЦК, який здавався тепер таким теплим, світлим, і вірила, не вірила своєму щастю. Усе ж вона зробила все так, як радив дядько Сашко, Олександр Іванович. Після майже річної коловерті, переїзду до Києва, поселення в гуртожитку – Зміна імені по батькові прізвища, донька стала Вітою Снігурець, подачі заяви до прокуратури, влаштування на роботу, звісно, теж посприяв всемогутність за відділом ЦК. Вона нарешті отримала довідки про реабілітацію Романа і Маргарини Снігурців. Дізналася, що тато був розстріляний 10 травня 1939 року, а мама померла в таборі від паралічу серця 2 лютого 1942 року з якогось того табору вона колись власноруч порвала. Мама, від якої вона, як і від тата, колись відмовилася. Даза заплакала. Плач переріс у ридання. Ніщо на світі не могло її розрадити, простити, виправдати найжахливішу помилку, провину її життя. Але жити треба було, бо у дверях стояла і злякано дивилась на маму Віда. Її віточка, котрій йшов уже восьмий рік і яка закінчувала перший клас. Даза встала, склала мокрі одії сліз папірці. На якусь мить вона побачила мамене обличчя, докерливі очі, ні, не докерливі, а такі, які бачила тоді в останні, сумні, розпачливі, але з надією. Через тридцять п'ять років потом, уже в незалежній Україні, вона добилася, щоб їй дали ознайомитися зі справою батька. В архіві СБУ гортала сторінки товстої папки з пожовтілими сторінками. Вона дізналася, що донос, головний і вирішальний на Романа Снігурця зробив його друг, перший заступник наркома Олександр Терентів. Да засиділа, вся затерпла, скуцюрблена від жахливого холоду.